Eta astea bukatzen dugu ostira luntan musika doinuetan talde mitiko bat berriz taulen gainean baitugu. Zainta akelare eta gurekin berriz uh, itzultze horren aipatzeko, Patriz Imora, Watson, egunon. Egunon. Ea beraz, berriz helduz iztera, zenako berriz asteko gogo hori? Gogo -go hori, beno, uh, bakizu... Uh... Aelare talde zarhar bat dela, istorio luze bat hogeita hamar urte hogeitaabost urte eta ni gaagertu nintzen uh, uh, zorzi urtetan uh, talde uh, hortan, eta benetan laguntasuna sortzen da uh, urte zute eta ni utzi bi mila utzi eta beti beti urtero behin bi elkar elkartzen garera eta bapaten sortzu zaigu, Ideia sergatik eta ba, genuen laguntasuna lagun batzu hor zideen ba, adibidez oialumeko asentzio hori e, loko gure horioko laguna eta dena eta bai, bai, bai, egin konzertu bale, benga, hortaz bale, e, idea izan daiteke mm -hmm. ospatzea e, zagizea, baina e, zuzeneko diskoak, adibidez laurroita eta bost urteko gauero zuzenian, laurroita bost amairu e, disko Ba, eta, ja, hortaz, bai, bimila eta masaspinga, masaspinga gode, eta ja, ah, urte betetze bat, ah, ale. Zazpi horiekin bat duzu berezi bat Bai, bai ez da, ez dakit. Eta, beraz, hori ideia hori huken eta nola, askifitea atxeman dituzue datak eta nola, nola, nola dertatu da hori? Uff, oh. Hau, oso erresa izan zen. Ez zenbate ere zaila. Hasiera e, batean izan zen aukera bakarrik oialumen egitea. Mm -hmm. e, egia da han elkartzen gera urtero behin. Han e, oialumen bertan. Eta gero nik e, haipatu diet, e, beno, 2000 eta 2000. Bos konzertu eman genituen, baina iparlean ez zerrez. Mm. Ondo izango litzateke zerbait iparralan egitea. Ados, ae, mm. ja, eta arberu, arberuako ikastolako hey, uh, aipatu diet, eta ados, baba, ba, egingo dugu, antolatuko dugu, eta dana, dana, dana eta bizkaian, bizkaialdean esan zuten, ah, ba, baina bizkaian, e, beste bat. <laughs> eta ja, hortaz, hiru konzertu, xarrerak uh, salgai ziren oielumeko konzertura dako, gatikan doain zeon uh, xarrera eta oielumeko uh, mila xarrera jarri zuten, baita interneten bidez, baita han to, tolosako, ernaniko eta hastigarrako uh, orioko tabernetan, hiru egunetan dana agortuta zeuen xarrera guztiak. Hortaz, erabak egendun. Beste, bigarren konzertu bat egitea. No espero duzu e, ikustea konzertu horietan. Betiko zuen zaleak, gazteak ere bai? Er? Beno, hortaz, erdien dugu uh, hau da konzertu batek egin dugu, ja, uh, gatikan, gatiteko izan zen uh, apirilaren hau beha, eta eta aurkitu itugu jende, ezagutzen genuen jendea, Eta haien semea alabakin. Bai, baina gure, gure aurrean buru ezagutuak ziren. Eta nega duela amazazpi urte utzi indut taldea, baina ezagutzen ezagutze duen jendege jena. <laughs> ador, ador. Amo jartuak. Piskata e, ipatzeko taldea, egin duzu, luzeko taldea dela. Ojo itenaztena diguzun, nola, noiz sohtu zen, eta piskatzea ibilbideu kan duen Ba ja, Noi no xortu zen, uh, niru ustez, zuzen uh, ez, ez dakit, nire gustetut izan zen uh, <coughs> historia, barkatu. Historia piskat luze bat, baina universitatetik, universitatetik mm. campo uh, mariko xaterazen, uh, asmoa zuten uh, musika dena, dena euskeraz egitea, hortaz... Uh, kartu ziren souziko uh, lagun bazuekin hasiera batean izan zen losman taldea eta bueno, dega euska dena euskaraz egitea euskara aKlarra izena zuten eta gero xabier bueno, uh, Xavier Madinak izan zen lehenna bisiko kantaria eta joan zen eta gero handidualde egin zuen, hartu zuen uh, kantariaren uh, postua. Mm -hmm. Eta gero, Jesu Mailupetegi, eta gero Nik, mm -hmm. eta gero Juan Agirre. Mm -hmm. Eta, bai, eta oi, oi tamar oi tamar bostu urtetan. Ibilbide luzea, Euskal Herri guztiane ibiliden taldea, eta gainera kantu ezagun eh, batzu utzi dituena. Euskal Herri, euskal Herriko egietan ibilirik, ze, ze esperientzia txikitzen duzu tik uh, Esperentzia ez daki baina konturatu naiz uh, eukulerria izan zela uh, gauza oso oso ara, handia eta txikia <laughs> adibidez uh, eskalkiak, uh, pa, biskaitarrez bon entz nu eta uh, nire belarria ohitu zen uh, eskala desberdin guztiekin baita Bizka eta eta batez ere itzuli naiz uh, iparrallarari zulinnintzenean eta jo, e, gutxi gora ez nuen berriz uh, ulertzen uh, iparralleko esker. Mm. Baina hala ere uh, bizi jende asko asko ezagutu dut eta konturatu naiz uh, plazaz plaza lekus leku iriz hiri um, batzela uh, eskararen alde eta euskal musikaren alde griña handi bat. Jandu kantu ezagunak uh, utzi dituzuela, kera jirekin, be, baten entzutea probosatzen hau zuzut, uh, zuk hau tatua, gainela, uh, ipatzen hau zuzut, gauero, lehen ik musika entzunen dugut, ageroa ipatko diguzu, eh? Gauero! GARANTU NAI GEMEN GAITU ZUEGA UERU GARCHOSO GUSTIEN GURRU GAUZO LA ando are noche se adapta la zona sustrair y la guardia empezero buscar guardia Gauero kantua entzun dugu eta diskoa gaurero zuzenean eh, da ninni batekin debruñi ni bate ikusten da <laughs> diskoaren azalean e, zu hautatu duzu kanturik sendako autori? Beh, agertzen da uh, izan da beno. Uh, 80 haspikoa da disko hori. <coughs> Horta sospesten dugu baita data hori gure uh, oraingo eman alietan. Eta gainera, agertuko dira irukantu gaiteko uh, talde kide oiek. Hortaz, uh, betikoak dira taldean urtean zehar, baina Markos juarizti eta pakodeaz uh, ba, basuan eta baterian, baina agertuko dira ere, beste hiruak aitora mesaga teklatua um, batiz batiz Uh, gitaran eta um, Jesus mail Luetegi kantua mm -hmm. arena baita e, ba, izango dituzte hiru kantu egiteko eta gauero mm -hmm. haien artean. Le, leku berezi bat duak ela geraentzat kantuek? Ah bai Bakkizue uh, uh, izan zen uh, akelarrerena uh, aukera bat... Uh, Dantzaliaeteko bertsioa geitea, e, haien konpongetak geitea baita, baina e, bertsioetan ezartzea beti e, e, garaiko eksitoak. tuboak e, boak be, dantzalitan bezalaetan zen, adibidez e, top 10 kant edo 40 mm -hmm. principaleko kantu, kantuak. Bagenuen, eta nire garaian ere, bagenuen piskat uh, um, selekzio bat egiten genuen eta nahi genuen kantuak landuak kantu landuak egitea eta piskat uh, bueno, uh, desberdinak. Hori izan da, zeluztez, uh, kela jeren uh, jakastaren sekretua edo? Baleike, eta gainra ba, gure sekretua uh, arrakasta ez dakit, baina hala ere uh, gure politika izan zen beti Uh, jendeari oparitzea uh, gure, uh, gure akalarte dena zerbait musika mailan eta argi mailan eta enzenario uh, gainian zer, zer zen zerbait oso landua. Oso landua, mm. ba, ba genuen, eta dena euskeraz, nuzki. Beti, uh, izan zen gure, gure gauza, um, adibidez, uh, etzen ezta hitz bat franxesez, ezpa hitz bat espainolez esaten mm. uh, enzenario gainean. Eta gainera, uh, bagen nuen, bagen nituen, uh, bi enzai oastero, eta oso holandua, uh, izan zen lan oso interesgarria eta oso gogorra ere. Eta uh, naiz eta enzenario txikia izan, beti jartzen genuen laitxo osoa. Mm -hmm oriko zenoso egite bad da oriko eskual taldeena ez egit, ikusten du sola talde bat, edo, edo bakri bat ere behargoa da. Baduena aelaageren ispirtorio edo akeagerren umea bezala kontsideratzen aldean nu Ebe, egia esan ez. <laughs> egia esan ez Eta agian horregatik da gure... Um, um, Ematen ditugun lau konsertooien uh, arrakasta. Hortikan uh, ateatzen da uh, Teresa, ateatzen da uh, gure arrakasta. Agian um, ba, ez dago ez dago beste Uh, antzekorik. Mm -hmm. Ez, ezago antzekorik. Zure mm -hmm. oinu ebiltzen zira, eh? Erzen, erzenaz esena, musikari bezala, kantari bezala. Uh, Zerdi zu, Euskal musikaren uh, egoeraz, gauhegun, bat zu, zure ikuspegia? Um, Egia esan, murgilutanago barruan, eta yeah. uh, ezin dut uh, oso, oso, ezin ezin dut um, Uh, ondo esan hori. Mm -hmm. Baina uh, gutxi gorabera baditut uh, gauzak uh, adibidez lehenengo ialdean herri urrattzenengoen eta uh, ikusi dut talde bat sekulan ez dut ikusiolako zea. Mm -hmm. izan da zo taldea ah, ja, ierrebide eta peio eta bisente eta peio uh, Baina fuz ja, geratu naiz, Geratu naiz e, uh -huh. en en ba YouTubeen eta hola, baina hau geratu naiz eh lil avef, da tuta, ja, oso indartsua musika indartsua eta maite izan dut asko. Arras. Ba, bejo da el que hago uto aitzina, uh, Patrice Dumra Watson. Ustagite zer ser de gira tubercazu sue nola nola espero duzu pasatzea? Um, be, jenez beteta Hai. ari bidez gure uh, Azparneko konzertua uh, Arberuko ikastolaren alde dago mm -hmm. eta oiek antolaturik hortaz uh, nire desioa aienzat izan da jenez beteta arreskatsuna izatea eta uh, aienzat, ba? ale batetik an Be benetan giro, giro giro giro giro giro giro giroa eta eta benetan guk landu dugu lanzenaria da asko asko asko. Atzo gauean eta belandu arte entzaioen geunden baita zerbait nahi, nahi dugu Be, lehen bezala, zerbait ezta perfektua, baina ongi ematea jendeari eske zuegtean eta giroa desiratzen da zuegu? Persegunan, miris jo.